dalam agama yang kita kena pertahankan so kita ada di sana darurah usuliah kita ada darurah fiqiyah bila kita bahaskan tentang isu makan babi eh, ataupun minum arak dan seumpama dengan dia, kesemuanya termasuk dalam darurah fiqiyah yang ruang itu ruang kepada fatwa dan bila kita nak membicarakan tentang prinsip syariah, dari sudut ahkam yang ma'amah yang di bawahnya ada afraat tertentu kita akan bahaskan dari sudut uh, al al-khams kemudian kepada hajiyat al-khams kemudian kepada tahsinat al-khams. Mana dia? Ni tiga bahagian ni di bawahnya ada hifzuddin juga. Tahsinat pun ada hifzuddin juga. Seperti mana dalam daruriyat ada hifzuddin, itu juga hajat ada hifzuddin, mudah haza akal di akhirih. Begitu dengan tahsinat, ada tahsinat agama. Di antaranya seperti pakai tudung. Pakai tudung termasuk dalam hifzud tapi dalam kategori tahsinat. Mana dia kewajipan yang bersifat tahsinat? Dia bukan daripada daruriyat. Mana dia? rankingnya lebih rendah daripada sembahyang, rankingnya lebih rendah daripada ibadat yang lain. Sebab itu kadang-kadang boleh kita meninggal tudung kerana kita nak menjaga nyawa. Seperti yang difatwakan di Perancis. Ha? Apabila ulama mengharuskan maka yang dihalang untuk memakai tudung buka tudung. Di China dan seumpama dengan dia. Sebab nak menjaganya daripada dibunuh kerana kewajipan adalah muhassinat dan tahsinat. So kewajipan ni dia, dia ada darajat, fiqud darajat. Wa likullin darajat darajatu Sebab benda dia ada darajat, fiqud darajat. Daripada kalau kita banyak kita usufik, semua benda ada darajat dia. Hatta kepada wajib ada darajat, ada wajib aini ada wajib kifai Daripada wajib aini tu dia ada darajat juga dosa pun ada darajat daripada khabar daripada khabar itu ada darajat lagi Itu yang paling tinggi adalah syirik daripada syirik itu ada darajat lagi yang paling besar adalah kufrul ilhad iaitu at atis kemudian berpindah kepada syirik uh, musyrikin, kemudian kepada ahlul kitab maknanya, kufur yang paling teruk adalah ilhad atis kufur nombor dua itu, musyrikin. kemudian kufur ahlul kitab bagi tadi kita ranking bawah sikit jadi mereka dia azab, keluar daripada oh, yang di atas begitu itu dengan iman dia ada darajat darajat siddiqin anbiya awam qawas qawasul khawas bila akhiri jadi setiap apa nama ahkam dia dah sama sebab dia ada darajat yang ini yang kita kena faham ada ahkam yang mutaaliqaton bi daruriyat ada ahkam yang mutaaliqaton bi hajat ada ahkam yang mutaaliqaton dengan tahsini wa amma at tahsinatu fa ma'naha bima yaliqu min mahasil al adat berkaitan dengan perkara-perkara yang yaliqu kalimah yaliqu ni kalimah yang bersifat kita katakan apa dia apa, yang sesuai dengan dipanggil image personality sebab dia kita bahasa ni dipanggil layak yalik ni layak layak daripada laqayliqu laiqan malukan jadi ini dipanggil apa uh, kalimah yang yang menjaga kita punya imej sebab sunat-sunat ni dia dia mukamil kepada hajiat dan juga daruriah sebab itu bila tidak ada sunat tak menjejaskan kewajib tetapi dia ni dia bagus untuk pemahasin adat untuk kita nampak lebih bagus sebab tu ulama dulu menggugurkan syahadah bila tak sembahyang rawatib. Sebab dia punya imej dia tak bagus. Tapi bukan menghilangkan iman dan juga dia punya kita katakan Islam dah tetapi menghilangkan syahadah dia. Hatta untuk jadi imam pun, jadi imam sembahyang pun tidak boleh ambil orang yang fasik. Tapi kalau dia jadi imam sah. Tapi tak tak apa, tak apa hal agak ha, tak kira semua tu muhassinat syar'iyyah ini dibahaca dalam tahsinat wa tajannubu ahwal al mudallisat ada yang sebut mudan nisat di sini mudallisat asal dan tepatnya mudan nisat dengan bi bin nun kalau mudallisat ni yang menipu tajlis so yang tepatnya mudan nisat ada ceritakan yang bin nun siapa siapa yang lamkan nun hmm? nun yang namanya itulah. Masuk dia keadaan yang mengotolkan seseorang yang mencemar akhlak dia alati ta'nufuha al'qulu arrajihat. Akal yang salim sama ada orang Islam atau orang kafir dia tak dapat terima benda itu. seperti zina. Seperti mencuri. Semuanya itu ditolak oleh akal kita. So ini di sini tahsinat ini macam makan najis. Macam apa nama dia Tidak basuh kencing kesemuanya termasuk di dalam Tajan nubu ahwal muda nisa Sebab tu orang yang masuk neraka tu Sebab apa dia tidak menjaga mana ni. Dan tahsinat ni tak, Bukan masuk semua sunat Dia merangkumi wajib juga merangkumi sunat Sebab itu bila dia tak basuh kencing Akhirnya mayang dia tak diterima Tak ada bererti sebenarnya tidak sah Sah dengan tak diterima tu satu isu yang lain Tapi makna dia sebenarnya dalam keadaan najis Dan dia berusaha Akhirnya dia menyembangkan dia masuk naka dalam kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan kayu tu. Marah Rasulullah Sallam ada ada kubrain dua kubur yang satu tu dia tidak masuk kencing satu tu dia mengadu domba. Ayat ini termasuk dalam tasina, balik tak masuk kencing dengan sengaja dengan dengan sengaja. Waij Jama'ah Dzalika semuanya ini dikatakan istilah dia qismu makarimil akhla so tahsinah ini kebanyakan dia membicarakan tentang etika kalau orang bicara kod in etika ni dah tahsinat syariah dan kitab yang terbaik untuk kita baca itu kitab uh, al-asfahani al-zari'atu ila makarimil syariah nah, kita tu menceritakan tentang muhasinat kepada as-siduq siduq ni bukan sunat wajib tapi dia akhla tapi kategorinya adalah tahsinah. Kemudian kepada Al-Wara'u. Kemudian kepada uh, at tawaduu so, Ini adalah syariah yang begitu unik apabila dia meletakkan Rizmul Makarim al-Akhlaq dalam tahsidan. Dia menjadikan kita punya personality lebih bagus. imej kita lebih bagus. Orang lebih percaya kepada kita. So, ini di antara makasih. Bila kita banyak menjaga kita punya akhlak kita, orang percaya kita. Mau kepada integriti kepada apa, akhlaqiyah dalam zahiran wa batinan wa hiya jariyatun fima jarak fihi al-ulayan dia berjalan seperti mana berjalannya yang dua-dua dulu yang kita bincangkan iaitu daruriat dan juga hajiat yang membicarakan hafzuh al-din kemudian nafsi, kemudiannya irdik, kemudiannya apa nama dia, al-man dan juga mahl juga seperti mana daurihah tu jaga limau tu nak pun jaga limau tu maka digalakkan belajar maka digalakkan apa, pada tidur tidur awal juga termasuk dalam penjagaan akal muhasinat hafzul akli itu sebab tu kita digalakkan tidur awal tak digalakkan penjagaan malam tidur lewat kerana benda tu tidak menjaga akal kita juga dalam yang sama juga menjaga akal hafzul anafsi -an juga kita melihat, kesemua dalam syariah kerangkanya telah disusun dengan baik. Kesemuanya, menjauhi makanan-makanan yang tidak baik, yang mempunyai anasir-anasir racun, kalau makin meningkat dia, makin meningkatlah dia punya bahaya dia. Dia panggil apa? Dia akan bertambah Dia makruhnya bila bertambah, lama-lama jadi haramlah. Sampai peringkat jadi haram Tapi dia bermula dengan makruh Dan makruh ni juga boleh turun Takhifu Sehingga menjadi harus Bila kita kurangkan dia punya Orang kata apa, bahaya dia Mungkin kita kata saling rokok Rokok yang haram atau makruh sekarang ni Sebab dia bahaya Kalau kita boleh klik rokok yang tak bahaya Daripada makruh ke haram tu Betul jadi harus Karena dalam rokok ada lima anasya Iaitu nekotin, ada apa dia tar dia ada pacun uh, apa dia rumput dia ada exhaust so kalau kita boleh tukar lima anasir rokok tu kepada anasir yang buat madu lebah ke apa apa-apa yang kita ni jadi rokok boleh berubah syariah ni dia ada kekuatan untuk mengubah sesuatu jadi kita mesti kreatif sebab rokok ni kita tak nak buang rosak oh, rokok saya tak isyaf tapi saya tahu sekolah dalam kuat itu tu nak isyaf shisha ulamak dulu saya shisha oh. tapi muskilah kita, kita bukan pada rokok muskilah kita bukan pada rokok muskilah kita pada anasir rokok itu jadi kita mesti kreatif untuk create alternatif kepada rokok sebab orang semua orang mesti dia nak senamai mulut mulut saja. Kalau kita sebagai penulis, kalau tak ada benda-benda yang yang munasyithah, tak boleh. Baru saya nyokok saya tak kisah sangat. Sampai hisap-hisap saya tak kisah sangat. Sebab dia dia bukan arak-arak lain. Arak dia memabukkan, rokok dia racun. So racun ni kalau dia kuat, dia boleh hidup sampai sembilan tahun dia hisap rokok dia. Jadi tapi kita perang rokok lebih teruk pada darah ni rupa opo kategori ni bukan bukan wisah nah ama ni aula wi hayalah tu rokok dia terus dalam ahkam musmu dia bukan ahkamul iskah jadi kita tidak kira tidak boleh qias rokok ni di bawah arak sebab arak ma akthar apa ma apa dia apa qalil wa haram yang banyak pun haramnya sekibar haram. racun sikit apa apa apa dia penada ada racun kita minum livita ada racun kita minum apa dia apa dia uh, red bull ada racun tapi dia ada kadar minimum budak-budak tak boleh minum orang mengandung tak boleh minum kita minum satu botol dua botol lebih belatu bahaya cuma itu di rokok kalau rokok kita hisap pada kadar dia ya ia tidak berbahaya tak ada masalah itulah betul ni ni kita dakikkan pemikiran kita kalau kita perang rokok tak berapa teliti. Kalau kita harap kau kok orang nak buat apa? Dia bagi tahu. Kau dulu dia ke tuinga? Tuinga pun keringlah. Nak ke sirih? Ah sirih tak ada dah. Orang saya cerut, ada tu uh, cerut. Cerut-cerut, dia orang tak isap satu batang, mana boleh kuat. Dia isap dua kali, dia relax dulu, tak dia hisap pula. So sebab tu kita mesti pemikiran lebih luas, jangan kita haramkan orang, orang tak bagi, tak ada alternatif mereka pun nak isap pun, kan? pekerja buruh, bawa pemandu kereta orang kerja berat, dia dah bawa apa, -apa kita solot, bagi haram dia kan? lepas tu mereka pun tak isap tak kena isap putih nuda, sebab tuan itu isap Jadi, kita mesti kreatif aluh -Syariah, al syariah mesti kreatif kita kerja kita haram-haram-haram mintalah. Haram, haram. Apa kau kita haramkan? Ada jus, ada koko kolo, ada Pepsi, ada. Walaupun kisah kita tak begitu tapi orang boleh minum koko kolo jualah. Tapi rokok kita haram kita tak bagi apa. Tak ada kok lumpuh ekonomi orang Melayu. Ah. Ha? Kedai runcit 30%, sampai tuanah 25%. Mu isat, biar tirah. Tak ada rokok, bola betul jelah. Jadi ini realiti yang kita kenal, takut. Yang kita kenal aku. Ah, benar. Orang tak setuju. Tapi kita kena cari tak betul. -betul lah, sebab orang, orang masih tak isap. Tapi saya nampak, susah. Semua isap ok. Menteri isap ok. Ustaz isap oka. Tugur ok. Doktor isap Walaupun ok. doktor kata, dia pun isap oka. Lagi orang perempuan isap oka. Oh, oh, oh, hilang sepas. Jadi kita cadang lah, supaya kita rujukkan oka yang mana menghilangkan semua mudarat yang bahaya. Sikit, sikit. Masalah. Makan nasi pun ada murad. Ya. Kena minima yang masmur. Jadi orang ada lah untuk dia rehat. Syah Yasir Fadani, sampai menulis kita, dia isap-isap. Dia isap-isap. Anak insyaAllah kalau ada itu, nak isap ke. Tapi tak ada lagi alternatif. Sebab so, kita menulis. Ambil masa lama, 5-6 jam. Takkan nak isap jari. Hmm. <laughs> Habis dia jari. Yang orang ada kualiti hidung. Tak puas tak. Tapi kita tak buang contoh. Fa fil ibadat ka izalatin najasa. Yang pertama, ibadat kita buang najasa. Sebab tu kalau tidak mampu buang, kita sembahyang aja. Sebab dia tahsinah. Dan tidak perlu qada mengikut sebagai mazhab. Mazhab Syafi'i kena qada. Tak apalah. Tapi kita bincang segi maqasid dia. Wa bil jumla at-taharah wasitul aurah tengok. Yang saya kata sitrul aurah. Ha? Ni bukan ni bukan, bukan apa. pengapa? ni ke pemahaman tak ada apa ribrul laisa lahu ilmun wal quwa <coughs> wa waid wal dawabit kita de lawabit wa tutup aurat pakaian yang cantik kesemuanya wa taqarrubu binawafil khairat kita dekatkan diri dengan buat benda ibadat yang sunat minas sadaqat wal qurbat semua benda qurbat wa asbah dalika semua yang tahsinat sebab tahsinat sebab kalau tak buat yang ni tak membatalkan usul sebab memang waktu tak membatalkan apa dia, kalau kita setelah badan kita najis, macam uh, apa dia, polis, dia jaga anjing dan Tentu najis anjing tu duduk dengan dia, tapi keadaan sedemikian, tidak menghalang dia sepanjang jazar, orang yang sembelah uh, lem, lembu dan sempurna banyak, badan dia berdarah, juga tak menghalang dia untuk sepanjang, sebab dia benda muhasinat, dia, dia tak apa pun nak elak, doktor-doktor orang yang cuci najis, logitip jadi fikrah ini perlu ada kepada mufti. Iza batullah, apabila kita gagal untuk bawa tahsinat, mesti kekalkan hajiat dan usul. Nah, ini di antara fikrah yang sangat kuat. وَفِيْلْ عَدَدْ Tadi adalah ibadat. كَادَى بِالْاقْلِ Makan tangan kanan. Ha? Makan dengan tertib. Jangan gopoh. Walaupun bukan 40 kali itu sebagai satu sunnah, tapi... Sunnahnya adalah uh, makan tu jangan gelojoh. Sebab yang 40 kali tu adalah makan roti yang kerah. Dalam nasi tak perlu 40 kali. Sebab orang, -orang dia faham Nabi pepap 40 kali tu. Itu bukan ditafbikkan kepada semua makanan. Kalau laksa nak pepap macam 40 kali. Jadi kita kena faham. Sebab dia beri sunnah tu lah adat. Bila sunnah lah adat, kita kena faham tabiat asyiat. Sebab itu nak membicarakan ahkam, siqiyah bukan senang. Macam semalam saya Saya pun tak tahu betul-betul betul. Saya, saya tak komen Sebab macam komen Seorang pendakwa Mengharamkan tui, uh, uh, Bleaching Dengan Apa dia Warna abu. Cepat sangat lah Adakah Bleaching itu Mengubah Tarih khalqillah Apa maksud Tarih khalqillah Bleaching tu kan Kita Lunturkan warna hitam Faham kita Kemudian kita kalahkan dengan warna-warna yang sesuai. Apakah itu dikatakan tariq al -khillah. Ini isu sebab tu kita kata satu benda itu perlu dibahas dengan teliti. Syariat Mengajak kita dakik dalam semua perkara. Sebab kita tidak mengharamkan benda yang halal. Apakah warna rambut tu haram? Jadi ini dia ada benda-benda yang kita minta orang bila kita nak mengeluarkan satu fatwa, satu pandangan dalam satu isu baru. Kita mesti melihat secara mendalam Bukan hanya menjarat Menjarat orang kata apa Apa namanya Melihat kepada dalil Semata-mata Tapi kita tidak mengenal Dia punya Pekerangka dia Cara pendalaman dia Sebab saya saya dah tulis lah Belicin cempa saya tak buat keluarnya lah, Saya Saya rasa saya, saya nak boleh isu Cempa saya nak tengok sepanjang Kalau saya ngasih, ada isu, ulah Ada isu ulah Oh, tarayus Tak apa, saya nak kita nak muda ni kena belajar tarayus. Maksudnya, jangan gopoh mengeluarkan ahkam syariah. Sampai kita ich, sampai sampai kita orang ikhtinak puas hati. Sebab saya buat beliceng dengan tu, saya buat sebulan bacaan. Ha, jadi, saya ada pendapat. Tapi saya main hati dekat Facebook. Saya pun, saya cuma tengok supaya jangan gopoh saja. Nanti keluar produk saya tu, saya beritahu. saya buat produk beliceng Nanti bolehlah, ibu-ibu beliceng rambut. <tongan> Coba Baik kemudian wa bujanabatil ma'akil najis dan menjauhkkan makanan-makanan yang najis. So sekarang ni alhamdulillah kita tak makan makanan, -makanan yang najis tapi khinzir pun semua tu makanan yang najis. Ah dan kita diharamkan benda tersebut. Wal masyarif al mustahabbata minum-minuman yang tidak elok agak susah ni kalau kita tak tahqiqul manat. Dalam kes dia pergi tahqiqul manat. Al mashrubat, masyarif al, al mustahabbata itu. Adakah ketum tu termasuk dalam mustahabbata? dan asli ketum tu saya ketum yang ada campur-campur tu tak apalah tapi asli ketum tu sebab, sebab tu ketum ni dia bermanfaat untuk kecemane tapi perlu ada pengawasan semua benda yang diharuskan mesti ada pengawasan mungkin diambil di farmasi dengan izin doktor dia tidak boleh leluasa begitu sebab kita tidak boleh mengharamkan satu benda yang halal hanya semata-mata auham auham ni mana disebabkan satu kes kita haramkan semua macam kes sekarang sebab itu kata syafi'i man maslahah atau madharah kita bukan tengok kepada semua orang dia sejumlah yang besar Kalau 2 atau 3 orang tak dapat manfaat taklah menjadikan benda itu hukum berubah macam kes kita katakan mereka melihat kepada kes apa, bawah umur katalah contoh kita kata contoh seorang saja dipukul takkan terus haram ke semua satu orang kena mudharat tak boleh menjadi satu, satu sebagai satu mensmak kepada sandaran ahkam syariah. Sekali ya kita sekali kebanyakan orang buat istiqraq naqis. Istiqraq yang tidak induksi yang tidak sempurna. Kemudian diumumkan kepada semua orang. Sedangkan orang rasa okey aja. Tak ada setengah tempat sampai memang okey. Jadi istiqraq itu bila kita tidak sempurna ahkam tidak berjalanlah. Lepas tu nampak istiqrah, mesti istiqrah yang tam, istiqrah yang tahap. Bila-bila tu, saya dah buat bantian lah. Dia buat statistik, tapi kamu buat oboran. Kamu tak pergi ke kawasan sana, tapi ke kawasan sini. Jadi ini diantara benda-benda yang perlu kita fahami. Dan begitu mudarat. Ada benda yang kita nampak mudarat, tapi ada orang dapat manfaat. Macam riba. riba. Dia mudarat. Dia panggil madarrah istima'iyah. Tapi setengah orang dia dapat faedah daripada riba dia punya halung, dia dapat buat bisnes, dia dapat mengembangkan, dia dapat bayar, dia punya hutang dan juga interest tapi sejumlah ramai mendapatkan pembaharatan so, kita, bila kita nak apa, dia faham konsep syariah, dia bukanlah makna dia ditahkirkan kepada semua ada. tapi sejumlah besar akan berlaku kerosakan jadi kita tengok, sejauh riba ni memudaratkan kebanyakan masyarakat, mungkin 2-3 orang dapat manfaat, tapi Uh, Dua-tiga orang tidak menjadi hujah untuk mengharuskan riba Hari Ini konsep dalam dalam syariah Wal-israf Wal-iqtar Boros, kedekut, fil mutanawalan Dalam pengambilan, dalam pengurusan Ini bukan saja melibatkan individu Kerajaan dan sebagainya Mesti ada satu kadar Apakah kadar yang katakan boros? Maka ulama kata Lebih daripada keperluan itu dianggap boros Ulama membahirkan kepada lima pada lima dipanggil daruriyat, hajat, tahsinat, kemudian dipanggil fadilah. Fadlah, apa? Bukan fadl, fadlah. Fadl laha ni dipanggil fuzul, lebih. Jadi maqasid syariah dia bagi begitu, tapi imam imam syuuti dia bagikan dia aspek yang lain. Kita nak timbang makna ini keperluan kita. Ini kita punya hajat kita, ini tahsinat melengkapkan keperluan kita. Beli sofa, tapi ada di sana berlebih. Sofa tu satu, kita perintah hentak beli empat Nanti tak betul lah Mana kita beli di luar Banyak orang perempuan yang dia beli tudung Lebih daripada tahsinat Tahsinat mungkin lah, dua puluh, tiga puluh Tapi dia ada satu tudung, kita dipanggil fudul Fudul ni berlebihan Macam kadang kita makan Makan sepingan mungkin lah Tabah sikit, tapi lima pingan dia makan Dia punya fudul So fudul ini termasuk dalam benda yang Yang terlarak boleh jadi haram Paling orang rendah maklum So ada ranking yang keempat Yang uh, yang tak disebut dalam Muafakat ranking so, itu ranking Fudul Dalam tausaha Tarkul Fudul Fudul kalam, Fudul nazar so, Kita hanya tengok Insta, lama-lama Bahaya Tengok Facebook Fudul, tengok Facebook apa? Tapi Fudul Hanya 5-6 jam kita ambil Itu Mana dia kita sekali bukan uh, buat pembelajaran saja kita telah mencapai tahap fudul, fudul dalam, fudul nazar, fudul naum tidak berlebihan lagi. So, semuanya merosak So termasuk dalam bab makasid muhasinat. Wafil muamalah kalmanai min bayain najisah. Iaitu diharamkan jual, apa nama najis, diharamkan apa nama dia jual darah wa fadl al-ma kita halang orang nak dapatkan air lebihan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah lapang kita ada, ada tali air kat rumah kita bukan kita nak guna semua kita bagilah orang guna dulu di masyarakat kampung so di lebihan air yang ada tu kita bagi orang guna itu kalau kita halang tanah dalam itu kebaikan kepada masyarakat wa tanah tanah lapang Dia rumput -rumput yang panggil ada rumput-rumput yang lembu pemakan budi kuasa kita kita bagi makan makan dan itu satu benda yang pahala yang baik. Wasal bil abdi mansib asyhadah wal imamah iaitu syariat tidak dia, dia menarik otoriti hamba itu untuk memberi penyaksian dan menjadi imam. Hamba tidak boleh menjadi ketua negara imamah. Imam bayar imam sah ja. Ha? Tapi untuk menjadi ketua negara menteri tidak boleh jadi hamba dah zaman dah berlalu wasalbil mar'ati mansib imamah dan menarik iaitu orang perempuan menjadi imam sembahyang dan juga imam kepada pemerintah. sini kita tawakuf imamah dulu khalifah sebab itu sekarang ini, bila jadi perdana menteri sifat ya, khalifah itu tidak tercapai dia, dia bukan khalifah dia sebahagian daripada ciri-ciri khalifah. Itu ulama mutaakhir mengharuskan orang perempuan jadi perdana menteri walaupun tak sesuai. Tapi kalau tak ada juga, bagi pilih Tapi, watak tidak sesuai Orang perempuan ni dia perlu benda pengawasan Terlampau banyak Iyalah dengan tuduh dia, dengan kita nak doa-doaan do pun susah Jadi, eh, untuk menjadi maksid yang paling tinggi tu bukan kita menghalang dia punya bakat Tetapi, watak dia tu Banyak, tetapi Perdana Menteri ni, dia bawah daripada khalifah sebab tu Ulama' mu'asir sebahagiannya mengharuskan. Tetapi, bila ada keperluan? Mereka, orang laki turut-turut belakang lebih bagus lagi. Eh? Sebab zaman sekarang ni, pada menteri tidak bertindak sorang dia. Dia kabinet. So, perasaan tidak total. Maka kalau dia jadi hakim syara'i, dia jadi apa nama dia pada menteri, jadi menteri besar. Dia tidak seperti mana khalifah di zaman tu. Sebab di sini, imamah ni adalah imamah khalifah adapun wazir macam zaman sekarang ni itu mahalul khilaf dan terserah kepada budi bicara apa ulama muasir. Wa inkahi okay. mengawinkan diri dia juga termasuk dalam muhasinat. Sebab so, bila waktu darurat, misalnya di barat dan pak dia dapat depa tak Islam, adik beret tak Islam dia masuk Islam, dia nak berkahwin, tentu dia mesti mengawinkan diri dia macam mana dia nak minta ayah ini wali ayah dia kahirnya maka ulama berfatwa seperti Syahan Azali boleh mereka mengikut mazhab Abu Hanifa mengawinkan dia dengan cara dia wakilkan pada orang lah nak kalau di sini boleh dia, dia sebagai dia sebagai ijaz la tapi yang eloknya dia mewakilkan orang oleh sebab dia punya maqam tidak sah dia tu hanyalah tahsin sebab tak sinat sebab orang perempuan ni dia tak kenal sangat lelaki Yang kenal pak ni Walaupun dia cerit macam mana pun Kadang-kadang kena tipu orang lelaki juga betul? Orang perempuan ni satu benda dia tak kenal lelaki Itu je Pak dia kenal Kalau han tipu aku tipu banyak juga Oh ni, ni ni berlakon eh Orang perempuan dia tak tahu dia berlakon tak berlakon Akhirnya tengok Dia gaji besar Lelaki dia kekehik dia Nampak kita kenal, dia duduk nampak pot dia ni lah yang terbaik rupa oh, yang lelaki dia Musa. bapak dia mengajar rendah tapi pot kenal ni pot dia syaratu yang ni, bila aku tak ada ni jadi perlu kepada wilayah <coughs> tapi bila sekarang ni duduk negara minoriti Islam pot kapiak, jadi kapiak menghalang daripada menjadi wali bila bertembung di antara kufrun dengan yang salbi untuk kahwin diri sendiri maka diutamakan perkahwinan, maka ulama' mengharuskan apa? Orang perempuan mengawinkan dia di tempat-tempat tertentu. -tempat Sebab tu kita tak tolak pendapat Abu Hanifah. diguna pakai dalam keadaan tertentu. Walaupun, ulama' lain hentam pendapat ni, tetapi sebenarnya, pada keadaan, satu keadaan, memerlukan kepada pendapat Abu Hanifah. Sebab tu pendapat fik ni, roh yun ni karim. Sangat dihargai semua aliyak. Kadang-kadang, kadang-kadang, suatu hari nanti kita berhajat kepada pendapat tersebut dan ini secara waka' tarikh dan sampai pendapat-pendapat yang lemah dikuatkan kenapa? zaman dan pendapat yang kuat ditinggalkan kerana tidak mentahkid dan ini yang kita kenal kaji semula Sebab kenapa kita kata? sebab nikah ni penghalangan menjadi diri sendiri sebagai orang yang menerima nikah adalah tahsinat semata-mata dia bukan daripada hajian ataupun waro. Tapi di Malaysia tak sesuailah sebab kita ada oh, Islam makam syariah ada apa. Jadi tak berhajat kepada kaul seperti ini cuma kita terangkan bahawa dia punya darajat dia seperti itu. Wa talabul 'itqi wa tawabi'ahu min al-kitabah ini yani, apa uh, orang kata apa uh, isu hamba saya dah berlalu dah kita minta dibebaskan Jadi, pada konsep kitabah ni maksud kita tulis banyak apa dia pampasan dia dibebaskan tadbir bila ada orang kata apa selesai dipanggil tadbir ni satu konsep hamba yang bila dia bersyarat bila dia selesai bayar dan mati hamba apa tuan dia maka dibebaskan daripada orang kata apa hamba saya tadbir ni bukan maksud pentadbiran eh tadbir tadbir ni maksud dia hamba yang dilepaskan setelah mana so, uh, pada post apa tuan dia hamba tuan dia meninggal tu dunia ataupun telah membayar pampasan wa ma asbah wa fil jinayat ka man'i qatl hurr bil 'abd jinayat itu kalau seorang ee, merdeka membunuh hamba saya dia tidak dikifas sebab dia kena tadmin dia kena ganti uji. sebab dia punya darajat tidak sama apa ada pembahasan. tadi pembahasan dah berlalu kita fokus zaman kita iaitu qatl an nisa wa sibyan wa halangan kita membunuh wanita bukan Islam kemudian, kanak-kanak, dan alih ibadat dalam peperangan Al-jihad dalam kitab Qadim, kebanyakan dia maksudnya adalah Qithat adapun jihad zaman sekarang ini luas daripada Qithat boleh baca kitab Fiqh Al-jihad Syekh Qaradawi Hafizullah dan saya ada terjemahan dia yang besar, cetakan PTS, yang kecil, cetakan Telaga Biru boleh tengok dalam an jihad fil uh, jihadil asri itu pembahagian jihad muda Taib Isu sekali kita melihat uh, isu yang besar itu membicarakan tentang pembunuhan nonida. Sebab Islam melarang uh, membunuh sebian dalam peperangan. Alasan mereka mereka bukankah golongan yang muqatil. sekali isu yang hangat eh, yang, yang yang yang dibahaskan oleh ulama kita dan kali muncul sejak zaman 70-an sebab qadiman, semua orang yang artiqat, murtad dibunuh kita begitu saya begitu. tapi perlu kita bahas secara waki' tarikh dan dalil dan keupayaan kita untuk menyelesaikan kesin dari sudut aspek kenapa Nabi mengarahkan orang murtad dibunuh persoalannya, karena ridah kufurnya ke ataupun karena bahayanya dan bila kita melihat kepada wakil yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, hukuman tak sama. Kepada munafik, Nabi lepaskan, ada yang murtad dibunuh. Dia mukhtalif. Mawqif Rasulullah SAW. Dan adakah kufur itu illah mu'athirah yang menjadikan uh, mustahikatun lil'aqubat uh, haddi darb? Adakah dengan kafir semata-mata? Murtad itu kafir. Menjadi a'illah kepada hukuman bunuh. Ataupun, hadul qatri ini dia adalah a'illah murakabah. Kufur dengan udwan. Dengan qital. mana dia, untuk membunuh seorang kafir itu, dia mesti ada dua a'illah. Iaitu a'illah murakabah. Murakabah baina bayina al-kufri wal-udwan bila dia ada dua syarat ni, baru dibunuh ataupun man badaladina hufaktur itu dia hanya difokuskan kepada mujarab kufur jadi kita melihat uh, Abu Hanifah dia tidak membenarkan membunuh orang perempuan yang murtad dikihaskan kepada perangai ingat alasan dua-dua kafir apa jami' dia? Apa ailatun jami'atun baina al-murtaddah dengan al-mar'ah fil qita'. Itu dono dua dia kufur. Dono dua dia adalah ailah dia kufur. Tak apa melihat dia ni murtad, tak apa melihat dia ni kufur asli, tapi yang penting dono dua dia kufur. Jadi ini dipanggil kias yang dilakukan oleh Abu Hanifah qiyas tanah uh, munasib eh uh, munasib uh, dipanggil uh, munasib mulaim sebab kita munasabah dia ada tiga munasib uh, muathir dengan dalil jumhur ulama melihat uh, pemunah ridah itu kepada munasib muathir makna mujarad murtad dia dibunuh macam hadis sebut man badala man man masah dhakarahu fal yatawallah siapa yang sentuh kemaluan Habis uh, Batai wudhu Dia ada kena wudhu So itu dipanggil Munasib uh, Mu'athir Sabit secara nas dan ijba Di sana ada Munasib mulaim Tidak sabit secara nas Sarah Tetapi segi jumlah nas dia Menuju ke arah itu Seperti mana Kalau kita tengok Munasib Mu'athir Boleh jelaskan ini Isu qiyah sikit Tak puan Tak puan Nak puan Nak Bagaimana munasib mu'athir Nabi menyebut la yarisul qatil orang yang membunuh ahli keluarga dia tak dapat faraid itu dia panggil uh, mu'athir munasib mu'athir cara dalil ada di sana munasib mulaim sesuai dengan dalil itu membunuh wasi untuk mendapatkan wasiat dia dalil tak ada tidak ada dalil yang mana menghalang pada uh, uh, pembunuh wasiat daripada harta tetapi uh, dikiaskan kepada faraid itu mulaim mana dia masuk berdasarkan tasarruf syariat yang umum pada dalil yang umum sebab wasiat ni masuk dalam faraid tapi dalil khusus ada dalam umum tu ada ini dipanggil munasib mulaim mana dalil dalil syara indirect dia bila secara indirect di sana ada gharib ada munasibun gharib munasib gharib ni maksud dia aillah dia baidah ada sikit nak pinjam mana seperti mengkiaskan jamak kepada musafir kita jamak sebab hujan sebab apa kita berjamak akih kepada musafir jauh sangat dengan kita meletakkan satu jinsun yang jauh iaitu masyakkah. Masyakkah itu masyaqqah masyaqqah tu bebanah tapi agak jauh ini dipanggil apa munasib qarib hati-hati tengoklah jauh sangat so adakah tasaruf mazhab hanafi bila dia mengkiaskan murtad orang pun pemurtad ni tak dibunuh dia diqiaskan kepada uh, wanita dalam peperangan dia kufur dia tak berperang tak dibunuh di oleh Nabi sallallahu alaihi itu dianggap sebagai munasib mulaim ataupun munasib gharib haya nah, ni perbahasan yang sangat penting untuk kita nak faham isu qadhiyah murtad dan kita melihat kepada ulama muasirin Ramai yang menuju kepada pendapat Abu Hanifah Yang menyatakan Aillah murtad dibunuh Sekiranya dia muqatilah Da'iyah Ila ila fitnah wa ta'ala Alhamdulillah dia ni murtad senyap-senyap Tak buat apa dia murtad Sistem percayaan dia tu Macam orang siam di Kedah tu, dia masuk Islam Cuma suami dia mati dia masuk siam balik Dia duduk jantung je ya? Orang macam ni Nak bunuh pun kita tak sampai hati Dia tak buat apa dan kita melihat, ulama' anafi meletakkan apa nama dia... rindah ini dekat dengan buah dia tidak termasuk dalam hadud, di tempat dalam ta'zir ulama' ma'asir menuju kepada rindah ini semata-mata rindah, tidak dikenakan hukuman bunuh hukuman itu kena, tapi bukan hukuman hukuman bunuh dan itu pendapat yang waka' waka', cerita muntah-muntah dan pendapat yang yang bagus, kita kongseli Sampai dia bertawabat lah Tentang bertawabat tu, kita surah pada Allah Azza wa Jalla Namun, kalau kurihal, uh, perlu Ada kawalan lah. jangan kita buka Muktad begitu, itu jadi teruk Setiap benda tidak boleh diberlekan Tidak boleh diumumkan begitu, tapi mesti ada Kawalan, kalau dia mengancam Macam Siti Qasim, dia mengancam Kita tak ada muktad, tapi dia mengancam, itu Kita kena ambil tindakan kerana Malaysia ni negara Islam melainkan kita semua setuju, Malaysia ni negara sekuluh itu sahaja apa yang di, diminta oleh apa nama dia golongan-golongan ini mereka membayangkan Malaysia ni sekuluh takde kan? Ha? sekalian lah kita sekarang ni pada Malaysia ni kita nak kata negara apa? kita pun silap tapi kata Malaysia bukan negara Islam kalau kita mengsifatkan Malaysia ni negara bukan Islam memang ada hak orang bukan Islam minta apa saja. Jadi tuan-tuan rasa -tuan Malaysia rangka apa? Sejak bila? Sejak baru ni ke sejak dulu? Haih, hang tu kenapa tak ada jawab? Dia, dia punya cara fikir kita, Malaysia ni mesti negara Islam supaya kita dapat mempertahankan Islam. Siapa yang mengatakan Malaysia negara sekuler? takut ah. Ya, memang ada apa dia belum udah tapi Orang-orang sekuler pada perlembagaan tidak menjatuhkan status negara ini sebagai daulah Islam. Jadi, ini satu isu kali yang sangat penting. Maka, bila isu lidah ini, atau golongan-golongan yang yang dia bawa, dia bayangkan Malaysia ini macam Amerika. Golongan liberal apa dia bayangkan? Amerika dulu, kaum putih yang jadi presiden. Loh, orang orang kulit hitam pun So Dia nak buat macam mana? Dia tak tuntut supaya Malaysia macam tu juga. Ah Satu hari nanti, orang bukan Islam, dia bukan menteri Tak ada masalah Sebab, dia nampak Malaysia tu macam mereka Di sini kita kena Bicara, lihat kok, Malaysia ni nak Beritahu apa Tuan-tuan sejuk, kat mana ah, Ini mazhab pertama dekat Islam Kalau puan nak pergi Malaysia, nak buat negara apa Tuan-tuan, tak tahu Nus-nus Dan itu sifat yang lain, sifat Malaysia dia negara ada dua, Islam ke Islam tu wah, oh, maknanya banyak banyak orang tak tahu Malaysia ni negara apa dia pun belum, Malaysia tak boleh negara apa takkan disebabkan zalim saja guru negara tak, tak, itu istilah hurafan, tak ada itu semua istilah moden yang lari daripada ahkaf itu negara orang Islam. Dia bukan negara Islam tapi negara orang Islam. Ya, semua adalah kurafat dalam fiqah. Tak ada benda. Dia dua, negara Islam atau Islam. Cuma dia melaku macam orang Islam. Kan dia ni, oh, mana ada dia ni dia, dia Islam tapi tak Islam. Macam mana? Dia barang. ni orang Islam tapi dia maksiat dia banyak. Dia minum judi, dia minum arak. Hata munafik, maaf tu akhir akhirat. Tapi kita kata munafik ni muslim ke kafir? tupit-tupit kena faham fiqh ke cepat. Buku-buku gerakan Islam bukan semua betul punya pemikiran nah, Pembahagian mereka ni melihat kepada politik. Kita sebab bila kita buat jatuh bahaya. Syekh Albani dia punya pemikiran fiqh dan macam bercelaru. Dia tengok eh Palestin Israel sekarang yang kuasa. Maka dia kata Palestin bukan dak Islam. Maka dia arahkan semua penduduk Palestin keluar daripada Palestin. Karena ada halal tasawur dalam dan ulama' ral-fatuh ral so Malaysia ni tanzim tarbiah begitu di, disusun semua orang tahu begitu jadi khulah sayang Malaysia berkaitan Islam perlu diislamkan <coughs> dia tak fikirkan perkataan sebegitu sangat berbahaya kepada Malaysia iaitu orang bukan Islam boleh jadi, boleh jadi Perdana Menteri uh, apa dia, tak perlu kepada undang-undang syariah uh, boleh bawa kepada perkahwinan macam <coughs> Indonesia apa dia... Indonesia ada pergi mana tu? Lepas tu Malaysia kata Syekh Khadawi adalah negara Islam Hatta Tunisia negara Islam, cuma dia penurun Macam orang tu Islam, tak semayang, tak puasa Bila mati dah tanam kat mana? Kan ada rumah khas Waktu pengajian sebegini penting untuk kita mentaksiskan satu fikri Al-fiqlul-suhat al Kita tidak berhajat kepada mustalahat Mustalahat yang yang menjadikan Ini taksim Sebab ulama' menyatakan uh, Perbelagaan yang bukan Islam Tidak menggugurkan tabiat apa, Pada semua negara Islam Bila gugur, bila tak ada langsung Pada sya'a-sya' Islam Dalam semua orang oh, oh. Macam di Thailand, tak ada Benda yang kita nak kata negara Islam Macam mana semua benda? Orang Islam tu adalah. Tapi dia, kita panggil negara ni orang orang muslim gitu. Kemudian dipecahkan pada harbi dengan muadalah itu taksimanya. Cuma kita nak kata Malaysia ni negara apa? So bila kita dapat meyakinkan orang bukan Islam, Malaysia negara Islam. Apa? Ini per, ruang yang dapat berputus dengan kefahaman mereka. Sekarang ni pasal apa orang bukan Islam dia baru tuntut sebab dia faham kita ni adalah mereka. Lagi kita tanya depa, depa cakap tu, Amerika pun ni sebab dia faham kita ni adalah mereka so kita sekali mesti mengisbatkan Malaysia di negara Islam. Betul. Supaya uh, dia jadi stable, bang. Walaupun penuh kezaliman, rasuah ke apa semua tu, dia tidak menghilangkan uh, sifat negara Islam. Baik, begitulah murtad. So murtad, pendapat yang terkuat di zaman moden tak dibunuh semata-mata murtad, tetapi tetap ada hukuman detazil dan seumpamaannya. Sheikh Adawi dia bahagikan dua kepada murtad uh, mukhaffafah yang disebutkan tadi yang tidak buat apa gerakan dan murtad mughalladhah yang dia ada gerakan dia. Wa qalilul amthilati sedikit beri contoh dia bagi contoh sedikit kata banyak ni. Ya dulu ala ma siwaha mimma wa fi ma'naha fahadi al'umuru rajiatun ila mahasini zaidatin. Mahasina afwal ila mahasina zaidatin ala aslil masalih daruriyyati wal illaysa faqda faqadanuha bimukhillin biamrin daruriyyin wala haajiyyin wa inma wa innama jarat majra tahsini wa contoh yang sedikit ini menunjukkan selain daripada dia itu mimma wa fi ma'naha dirujukkan kepada pasal daripada makna daruri dan haji kesemuanya kembali kepada mahasin zaidah yang mana dia merupakan pelengkap kepada aslil masalih daruriyyah dan juga hajiah. Alasan dia apa? Izhni maksudnya di ta'lil, alasan dia laisa faqadaha, bukankah kehilangan muhasinat itu? Maka kata kalau kita tak dapat cari saksi yang adil, kita tak dapat cari pakaian yang bersih, menghilangkan aslu hajiat dan wajibat sembahyang dan seumpama dengan so, itu. Bi bukhlin bi kita nak kenal apa itu apa mahasin kehilangan dia tidak menghilangkan baruri dan apa nama dia, haji seperti mana ulama' bagi contoh ketua-ketua perang tu orang, orang jahat, minum arak main judi adakah disebabkan pemimpin kita jahat, kita ni tak boleh ikut dia dan kita lari balik rumah sebab apa jihad itu lebih besar dia minum arak tu dia yang Tuhan makanya dibincangkan dalam konteks bila seorang pemimpin minum arak adakah menjatuhkan dia daripada imamah ha. maka ini perbahasan yang perlu dibahaskan sejauh mana rakyat boleh menggugurkan imamah ataupun kepimpinan takkan contoh dia tak semayal atau kita buang dia daripada kepimpinan, contoh dia lah dia minum arah sedangkan dia tidak menggugat kestabilan, maka rakyat uh, pertahankan pemimpin walaupun dia tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan kerana wujud imamah itu adalah daruri dan Malaysia terselamat daripada orang panggil apa, kekacauan bila bertukarnya pemerintah kalau negara lain kacau ni pun celawal lagi, ha, celawal ni masih masih masih blue sebab itu konsep imamah ini sangat penting kerana satu hari tak ada pemerintahan tulus di Iraq dulu biasa dah husim uh, tak ada eh, boleh lebih lah. sadah Hussein daripada mereka lagi ila yaumin hadat apa Iraq sangat maka sebab itu imamah dia adalah asdun dia punya kebaikan dia adalah mana pun kita contohnya as-Asar Saudi terus saudari Sayyidina Abu Muhammad bin Salman. Oh. Mana untuk menggantikan mereka tu mesti dalam keadaan yang paling terbaik. Tetapi katakanlah tak ada langsung depa ni, lagi terunggilah. Urusan ya. ha, haji, urusan apa, tidak ada. Di sini berlakunya istihadat zaman dulu bila pada permulaannya Uh, cubaan menggulingkan kuasa ke atas hajat berlaku ke semuanya berlaku pembunuhan yang sangat dahsyat akhirnya ulama' dah mula berubah, berubah berubah sebenarnya tidak tidak ada dalil yang kuat yang menghalang kita ni guling pemimpin yang jahat sebab Sadar Husin cuba buat akhirnya jadi bunuh dia menentang hajat itu fik pada bidayah orang boleh terima tapi turun selepasnya macam tu juga, macam tu juga, akhirnya ulama' tutup pintu tak boleh guling sebab kesan daripada beratah tahun tu lagi kita tak guling, lagi lagi orang kata apa kerajaan bunuh ayat bunuh ayat, akhirnya dia tidak mendatangkan imarah dan akhirnya berlaku ijma' muta'akhir tutup pintu tu dan ijma' tu membeli alam masalah sebab itu Alhamdulillah bila kita ada sistem demokrasi ketukaran kuasa tu lebih lebih. Lebih orang kata apa, lembut berbanding zaman dulu So ini yang kita katakan uh, Fiqh Saurah Dia ada risiko ya? Berisiko Alhamdulillah Malaysia bila bertukar Kita tak ajabat Orang pun Satu kajabat Turki bila bertukar satu kajabat Tapi kebetulan dengan Arab bertukar Dan sekali dia duduk berjara Jadi negara itu makin teruk dan seumpama dengan dia Alhamdulillah <tuh> Sebab benda ni perlu kepada apa Tajribah Jadi Malaysia telah melakukan tajribah yang bagus Dan apa dia mesti mengekalkan sistem ni sebab uh, Sudah tentu kerajaan akan datangkan bertukar juga Dawa mulhan minal muhal Benda yang kekal mustahil So kerajaan yang ada sekarang ni pun Dia mesti mewarisi kalau dia di, di, di, ditukar kepada kerajaan yang baru Pemindahan berlaku dengan baik Sebab mat, uh, pemimpin ni bukan sebagai satu matlamat Dia adalah ummah yang matlamat Jadi kita tengok sistem ni berlaku dalam Pembicaraan makasih. Jangan sampai kita ni bergaduh tentang isu apa akhlak dia, sampai pemerintahan tidak ada. So, pemerintahan ni adalah aslun di dalam sebuah negara. Sebab itu kata apa nama dia, syekh dia ada nanti. Jangan sampai kita ni, tidak berperang kerana kait tentang perang itu orang yang minum arah, orang yang jahat, orang yang fasik. Ha, Taib. Almas'al tu saniyah daripada Pembincangan kita tentang apa nama dia maqasid yang pertama iaitu apa punya kita maqasid itu apa? Qasdisy syari'at. Itu masalah yang kedua. Masalah yang maksudnya dia ka kaedah yang kedua al-qaidatul thaniyah. Kita dah bahas dah kaedah pertama maqasid ada tiga Sekarang kita bincang kaedah yang kedua yang menerangkan lagi tentang syarat-syarat maqasid. Kelu mertabatin minhadil maratib semua martabat ini daripada martabat hajiyah, baruriyah, tahsinat yang damu ilaiha mahwa katatim mati wal mu kamila. Kesemuanya jadi dia bergabung kepada konsep yang dia menyempurnakan kepada hajiat dan hajiat menyempurnakan baruriyah. Pada tahsinat menyempurnakan hajiat, hajiat menyempurnakan apabila apa takmilah aurat menyempurnakan sembahyang sembahyang menyempurnakan iman jadi masing-masing hadam kepada masing-masing ha, dia punya rentetan dia martabah dia begitu mimma la faradda anda kata kita buat satu andaian faqdahu ditak kehilangan tapi mah ini lam yuhilla bihikmahatiha al asliyah dia tidak mencacatkan hikmah yang pertama so kita sekarang ini tidak ada pakaian nak semayang tak? Boleh tak ada pakaian Adakah dengan tidak ada pakaian, kita tak semayang toh? Semayang tak? Allah oh, Allah Oh tu jatuh lah, osak oh, lah Di sisi fikir, kalau kita tak ada pakaian Kita kena semayang ke? Ataupun kita Ketinggalan semayang? Becah? Macam macam masyarakat? Dia semayang apa? Salatul Uryan Semayang merubungnya Itu dalam fikir Salatul Uryan Satu kampung rumah terbakar Macam tsunami pakai so, semua Semua pergi masjid, apa yang wajib ketika itu Semua wajib pejamat tahu. Dia panggil Salatul Uryan Sebab apa? Uh, pakaian itu hanyalah Muka Jangan sampai kita Faqda Al Muka ini dia muhillun bi hasmathihi al asli. So kita dalam kerangka syariah, kita tengok yang mana dulu? Usul. Baru hajat, tahsinat. So, kalau kita gagal mendapatkan yang terbaik, kita dapatkan yang hajat. Kalau gagal mendapatkan hajat, kita dapatkan yang apa nama dia us pada daruriyyah. Ini ini kerangka pemikiran yang sangat saintifik ya. Fa amal baik. Yang pertama itu, Dharul Kepada tahsinat, kepada Dharul Riyad. Matamatun, daripada, iaitu dipanggil panggil, Matamatun Dharul Riyad, Fa Nahmu Tamathul Fil Qisas. Qisas ni, dia adalah, Dharul Hafzu An-Nafsi. Tamathul Tahsinat. Tamathul tu maksud dia, kalaulah, dia potong jari, kita potong jari. Okay. Kalau dia, cubit apa, berkeluak mata, kita berkeluak mata. Dia panggil Tamathul. Dalam pembunuhan Dalam pembunuhan Kadang-kadang kita tidak Ataupun kisah kita tidak dapat Dapat serupa Kadang-kadang Cara bunuh itu tak sama Mungkin dia cincang Alikul kita macam Jamal itu dia cincah. Tapi kita tak boleh cincang lah. Kita tetap pergi bunuh saja Sebab kita mempertahankan Al-Asru Adapun pun Tamathul ini dia saja Tamathul itu dalam Muhassinat Sebab itu sebagai mazhab bukan topok kalau orang tu bunuh cincang kita pun kecincang dah juga sebab dia melihat pada konsep jadi sebabkan nabi larang kita wala tumasiru yang kita cincang orang disebabkan tamsil itu atau tamasthur itu adalah muhsinat semata-mata jangan sampai kita menggugat asrul qisas. Kita mesti bila kita bincang tentang sekali hukuman mandatory dan sebagainya perlu dibahas jangan yang yang bagus. Bukan kita asal fikrah semua fikrah itu orbit pada awal 90 semuanya menuju kepada ahli pemikiran mereka kepada isqad kisos mereka kata kesian kepada penjenayah, anak-anak penjenayah tapi mereka pun dah tak bincang sebab tak menghasilkan sebab orang apa, Arab jahiliah pun dah faham konsepnya al-qatlu alqatlu anfalqatlu kisos ini ubat yang paling terbaik untuk untuk apa nama dia mencegah pembunuhan asli khayyah kisahnya dia adalah walakum fil kisah sukhayyah pemikiran barat ni dia cuba membuang yang dipanggil sebagai muqaddasat yang dipanggil kreatif kios apa yang asas dalam syariah dia akan longa longa longa kita tawah dengan bismi makasid, ini yang bahaya penggunaan makasid ini sangat bahaya banyak. kalau diguna oleh orang biasa Maqasid kata syatibi dia adalah ataupun Ibn Ashur mujtahidin. dia ni fungsi dia diberikan kepada mujtahid. Kalau diberikan kepada orang biasa, lingkut ni apa? Maqasid. ni apa? ah ha, Semua Maqasid tak nak apa-apa telanjang pun apa? Maqasid. Ya, dah. Dia kata sebab kita nak jamal. Nak tunjukkan kecantikan kepada orang. So kalau kita tutup aurat tak mencapai tahap jamal. Inna Allah ha jameilun yuhibbul jamal so maqasid maqasid berada sangat berbahaya bila maqasid tadi ikat dengan fiqh maqasid tidak diikat dengan usul dia maqasid dia bukan satu ilmu mustaqil maqasid ilmu yang terikat dengan ilmu-ilmu yang lain so kita sekarang kita menghadapi masalah adakah kita nak nak nak pada apa pindah hukuman badiatori tersebut tak ada masalah kalau bukan melibatkan pembunuhan jenayah bunuh tapi kalau bermasalah, kalau melibatkan perkara tersebut jadi kita perlu detailkan supaya mencapai makasih syari'ah hafizul hayah yang sangat penting, bahkan martabatnya sama seperti hafizuddin ha? ada apa perangai ini? itu ruang yang sangat baik kerana perangai dadah ini dipanggil hukuman dia ta'zir ta dan ta'zir dalam islam dia ada sampai membunuh yu'azzar hatta yuqtah nah kenapa? Pergi dadah ni dihukum bunuh Sebab dia telah membuatkan Puluhan ribu orang mati Secara Bilbatik Dia tak macam orang kok. Dadah ni Kalau orang study dadah ni Teruk dadah ni osat minda, osat tam, osat Itu dia panggil dadah Sebab tu dadah ni kata Ibn Taymiah Lebih teruk daripada arak ni Sebab dia Arak ni kalau kita minum Kita jadi kuat Cuba minum arak tengok Kasih buat atas sebelah tu kan Kita boleh baca buku Tapi tak tahu Takkan bina awak baca buku lah Dadah ni pula kata Ambil Allah Otak je tak betul Maksud. Sebab itu Ulama' menjadikan Pengendian dadah ini Makam dia seperti Katil Dia macam mana Saksi palsu Di mahkamah Saksi palsu Dia kata dia ni yang Membunuh Pada orang yang bunuh yang jatuhkan hukuman Qisos Yang itulah, dia panggil tu orang yang dalam penjara tu Tapi kalau saksi palsu ni tak ada, orang tu tak bunuh Tiba-tiba dia bertobat, dan mengaku depan hakim Sebenarnya dia tak bunuh pun orang yang bunuh Lah ni Qisos pada siapa? Yang pis, bunuh penjelayah tu kan dia saksi palsu Maka ulama katakan saksi palsu tu dihukum Qisos Kenapa kalau dia ni tak buat penjelayah palsu, orang tu tak dibunuh ada bab, penyebab ini lebih tinggi daripada Allah katanya Allah lebih tinggi daripada sebab tapi dalam kes ini, as sebab lebih tinggi daripada Allah kalau, kalau tidak ada dia maka tidak ada hukuman uh, kisah dalam isu ini, perlu dibahaskan dalam, dalam minda syariah yang sahih bukan dengan emosi, bukan dengan apa bukan dengan, dengan pasangan orang, kita muskillah kita, tafkir kita semua dhaktun daripada orang cara fikir kita, tekanan ini dia panggil murajah Ulum yang tidak pun Bila ada tekanan, orang nak fikir Bila ada tekanan, orang nak fikir Mana betul-betul cara fikir Putu, Sebagai penulisan dia Tak bagus sebab dia tekanan dalam penjara Duduk agak kerah Kita tak boleh fikirkan cara saya kutuk fikir Kita kena fikirkan cara orang duduk luar penjara Kalau kita fikirkan dalam penjara Oh geram semua dah so, Kita mesti fikirkan cara Orang yang diluat penjara Fikrun hadik Kata Syekh al qaradah hafizahum so isu kita sekarang ni jangan kita Bincang isu seperti qisas dalam kitaran daghtun daripada barat daripada anasil luar ah. takkan jumpa natijah patut kata syekh tahajib kita mesti murajaah bi anfusina kita sendiri cek, kita baca supaya apa syariah ini kita jangan sampai kita berfikir Kenapa? oh tekanan tu kadang akhirnya uh, Jawapan kita tidak akan mendatijah yang baik semua. So, ya, terima kasih sangat bagus untuk kita tengok daripada mandatory ini, mandatory ini termasuk dalam tahsinat, haji atau darurat. Masuk so, kita tengok satu persatu sampai kita test. Oh, test yang mana yang power? yang mana yang nampak tak berkesan. Okey, akhirnya kita akan dapat datijah yang lebih, lebih bagus. Tak inna hulat tadangulah dulu, rah. Sebab apa? Tak masuk ni, bukan. Pun di di diajak ataupun dia sampai kat darurat yang penting kita dapat kisah orang tu yang penting lah kalau orang tu dia tembak, kita kisah dengan tembak juga, kita kisah dengan gantung, tak apa sebab tu ulamak bahas, adakah kita boleh hukuman kisah dengan gantung sebab dulu semua dibuat dengan pancung adakah benda itu muallalah ataupun benda itu ta'budih Seorang mujtahid bila datang kes kepada dia, dia akan melihat isu ni, adakah ta'abudi ataupun benda ni adalah ta'akuli. Tapi kebanyakan jenayah adalah mu'alalah. So, yang penting dia mati cepat. Maka dulu cara yang mati cepat potong kepala. So kalau gantung bulis hampir sama, Yusawi, dia panggil kias apa nama dia Qiyas Wardah ataupun Qiyas Jali macam ada Qiyas Kofi yang payah sikit kita, kita kena cari tapi nampak oh dekat Qiyas Wardah sama Qiyas Wardah apa beza Qiyas Wardah yang Jali Jali ni yang baru tu lebih kuat daripada yang lama macam dadah apa semua tu lebih kuat daripada Arab kalau Wardah sama kuat tapi Qiyas Wardah kalau yang cabang tu kurang sikit daripada Aslun, itu dia punya khafi. Macam duit dengan mah. Dia punya khafi. Kita kiaskan duit sekarang ni, riba kepada emas, dia punya khafi. Sebab dia punya tu, kekuatan yang lebih rendah daripada mah. Mah ada ada jauhar dia. Dia komoditi. Kata tak ada wang, jadi komoditi. Tapi duit kita kalau tak ada wang, jadi monopoli. Cuma saya diri nak. Walatadharu fihi syiddatu haja. Tak perlu sangat pun. Tapi kalau ada, bagus. Kalau ada, bagus. Tak walakinahu takmilin dia adalah pelengkap wa kadzalika nafaqatul mithl yang sama kalau tak ada nafkah misil bagi nafkah pun yang cukup wa ajratul mithl wa qira wa qiradul mithl modal upah modal robah yang misil misil ni maksud dia harga pasaranlah kalau nikah mahar atau hantaran yang semua orang pakai sebab kita ada dia panggil al mahru musamma yang kita sepakat 30,000, 40,000 itu musammah, upah musammah. tapi kadang-kadang kita tak letak apa dia upah tu secara maklum maka kembali kepada ujratul misil atau kembali kepada kita punya benchmark kita punya index kita ha, ada index, upah berapa gaji khani berapa semua syarikat, tuan-tuan 1,200 so, masa perjanjian itu nupah pun 1,200 rujuk kepada dia punya index dia. so ini di atas ahkam ijarah yang yang dibahaskan oleh ulama kita wal man'u minan nadhar ila al-janabiyah itu halangan melihat jenabiyah haram dia tahsini saja. sebab itu bila kita nak kahwin kita boleh tengok berulang-ulang kali 10 kali 20 kali 30 kali hatta ma'a syahwah hatta ma'a syahwah kenapa untuk mengekalkan kahwinan itu lebih lebih aula maka dimaafkan tu tengok kan ha? bila tengok berapa kali tu ada syahwat walaupun dia berdosa tapi dimaafkan Wasurbu wasurbi khalil muskir minum sikit agak walaupun dia sikit tetapi ditutup pintu itu mimpabisa disarjap. Wa benai riba walwaraq al lahik dalam fil mutashabihat kita ni ambil pendekatan waraq dalam perkara yang mutashabihat <tuh>. maksud benda-benda yang makruh ataupun benda-benda yang dikatakan haram wa ihdhar dan mendegakkan agama kasolatil jamaah fil faraid was jemaah ni katakanlah tak boleh sembahyang, qa'daan tak bagi, bayar sorang-sorang. Kenapa dah? Sebab dia maqam dia menyempurna kepada aslul salat Sebab tu Nabi mula-mula sembahyang di Mekah, dia ambil pendekatan sembahyang sorang-sorang di rumah. Kerana ketika itu ada halangan kepada muhasinat So kita sekarang ni dalam pelaksanaan syari'ah, kita tengok yang mana Muhassinat, yang mana Daururi, yang mana Sebenarnya jema'ah bagus, pahala banyak, tapi kategori dia adalah Mukammil kepada as -salah. Dah tak mampu tetapi betul Oversea, semangin Juma'ah pun tak boleh Yang penting jangan tinggal tinggalkan Zohar Kalau boleh semangin Juma'ah, lagi bagus Tapi yang penting kita dirikan salih Walqiyam bin Rahni walhamil Ini kita Buat cagaran, hutang diletakkan cagaran ataupun kafalah hamil yang kami kafalah penjamin, ah ha, penjamin. Wal <saan> isyad fil bayat itu mukammil Inna kullu na innahumina daruriyah. Kalau kita katakan jual beli ini adalah daruriyah, maka saksi itu adalah mukammil Kalau kita katakan sembahyang itu daruriyat sembahyang sunat itu adalah mukamilah. Sembahyang jamuan itu adalah mukamilah. Doa apa kita? Sudah. baik, boleh jelas itu ha wa amma ath adapun yang kedua amsillah yang menyempurnakan zaruri iaitu faqi'at ibaril kufi mahrul mithli fi as iaitu kita menganggap kufu dan mahar misil dalam perkahwinan kala-kala zaman dulu tak ada isu sebenarnya kala-kala sebab kejahatan tak ada zaman sekarang menjadi isu sebab kejahatan tak ada jadi tak ada masalah kita Ubah sistem tersebut kepada perkahwinan tu Jangan bawa umur Sama-sama dulu Dibicarakan tentang ini, tak, tak ada masalah Sebab Bukan Perkahwinan ni bukan matlamat asasi adalah seks Tapi dia adalah nafkah Siyanah Rahmah Mawadah Sebab kalau orang tu kahwin umur 80 Untuk tanya orang perempuan Laki 80 pun masih ada seks lagi Tapi kalau dia tu Lumpur dan sebagainya tu Tidak ada seks Tapi dia bawa, bawa Rahmah Siyanah Dan juga nafkah sebab mafum kahwin ni, dia adalah mafum talabun nafkah Sebab orang perempuan ni Dia dulu tak bekerja, sekarang ni orang perempuan bekerja Sebab tu mafahim dia ubah Mafahim dia Dan taklah salah semua Dan Bila orang perempuan tu nak cari duit Pak dia dah tua, pak dia pun tak mampu sarah dia Dia ada ruang untuk mencari nafkah secara halal, itu dia berkahwin Sebab kahwin ni ibarah kepada pejabat ni. Suami ni pejabat kepada isteri sebab itu nafqah ni isteri diwajibkan di, di, di nafkah kepada suami sebab isteri ni habsu nafsiha dia menjarakan diri dia di rumah suami dia sebab itu kalau dia lain rumah gugur nafqah kesan dia apa? sekarang ni, orang perempuan bekerja kalau dia apa dia bekerja dengan izin suami disebabkan apa, tambahan gaji bukan keperluan maka gugur sebahagian nafkah sebab dia tak ada rumah nafkah penuh tu bila ada rumah 24 jam dia clock semua dengan izin dia macam kita kerja-kerja apa lah kita 8 jam, dia clock 2 jam, potong 2 jam sistem begitu tapi orang perempuan tak terima sistem tu. dia kerja nak nafkah penuh tak, itu tidak adil daripada lelaki nombor lah. melainkan dia membantu suami dia, ha, itu lain ada seorang isteri dia bekerja untuk dia cari lebih lah yang tu gugus suku atau sebahagian nafkah bergantung pada jam ketika jam suami so, dia pun track macam kita SR satu-satu dia masuk pukul berapa pasiat dia keluar pukul ke 8 oh balik pukul 10 jadi ada orang sejam lagi siap 1 jam 20 ringgit contohlah jadi ini bukan adilan sebab orang faham nafkah tu kahwin bukan nafkah tu kahwin nafkah tu ialah habsun nafsifi fi baiti zauj bila duduk di rumah suami. Ah ha, tu yang hak melancung lagi tu dia lagi orang nafah agilah. Sebab mana ada konsep kamu dapat nafkah kamu tak duduk rumah. Ah melainkan bila isteri tu bantu dia. Bila isteri bantu dia konsep dah berubah. Nafkah sebab suami tak mampu bagi nafkah penuh maka kewajipan isteri di rumah tu berubah sikitlah. Dia tak perlulah masa hari kerja, tak perlu bungkus hari kerja. Hari cuti je. kita faham kahwin ni bila kahwin tak kira lah macam mana pun kena wajib bagi nafkah pada isteri oh tak betul tapi suami bayi -bayi yang baik-baik bagi juga takut berapa juga tapi isteri suka lepok malam-malam kat luar lagi kena kurang lagi. sebab itu ibu bapak kita dulu mempraktik efek yang betul sebab bila bapak kita balik makanan dah tersedia orang Mau tua itu semua nampak pagi-pagi tak payah suruh lah, mak kita masak lah dia up sikit, itu bukan kewajipan dia betul bukan kewajipan kawadaan tapi kewajipan dia lah kita kena tahu, sana kawadaan masuk dia kawadaan ni berkaitan dengan dia boleh mengadu di mahkamah takkanlah, ok masak nasi tapi mana mahkamah saya so, isi saya teruk, nusyuh sebab apa tak masak nasi kawadaan, kewajipan melibatkan nafkah uh, persetubuhan dengan layar rumah, nusyuh ada pun kewajipan yang dia panggil dia anak. Dia anak macam cakap kasar. Semua orang kata apa, tak apa cakap kasar Yang suami. Sebab senang omak berkena. Itu semua pemikiran yang tak betul. Anak pun tak tahu apa siapa. cukup ambil cerita macam tu. Buat jadi keadaan yang kiri depan. Orang cakap dengan suami, cakap lembut, cakap kasar. Eh tak apa, senang omak mula marah. Sekali itu dia kena marah. Bukan hari hari. Jadi mana ayat Quran? Wa'ashirhu nabil ma'ruh. Hajat pemikiran kita ajaib, ajaib dunia. Tak ada wasatiyah, wasatiyah ada. Wasatiyah kita berjamaah wasatiyah, tapi nafkah tak wasatiyah. Tapi tak apalah kalau nak bagi penuh tak. Ada. Tapi dia terdiamkan sebagai nafkah ihsan ahsan dia boleh ahsan suaminya. So, sebab apa? kefahaman nafkah adalah habis. Seperti mana Perdana menteri dia bagi gaji. Sebab dia ada fikir tentang negara kita. Sebab pemulaan khalifah Abu Bakar ni, siang dia jadi khalifah, petang dia pergi Melayu. Umat tengok macam mana jadi khalifah, petang pergi Melayu. Jadi, dia kata tak apa. Kita ambil duit batu mal, cukupkan semua makan, minum kamu. Nah, itu cerita dia. Tu. Sebab dia telah habsun nafsi dia. Semua orang yang habsun nafsi, imam masjid, mufti. Mufti sepatutnya tak ambil upah. Tapi dia dah fikir masalah umat. Maka dengan dia habsun nafsi lalu umat. Lil ijabati ahkam syarikah maka dia dapat gaji. Itu konsep gaji kita juga. Nah sekali isteri tak ada di rumah. Eh inilah ada lah. Betul oh, kita kena tahu <laughs> Kalau kita praktik betul-betul, itu isu dia. sebab itu kita tengok dalam rumah tangga begitu. Masak memang tugas isteri Ya Nabi tolong, tapi bukan itu kerja Nabi itu Nabi tolong yang masak siapa dia? Nabi tanya ke Aisyah tanya Nabi masak ke? Aisyah masak Masak Nabi masuk rumah? Nah, itu dia panggil dia panggil apa kata Abu Zahrah benda yang pengusaha rumah dia wajib dia secara urf urf maksud dia dia ni orang tak bekerja dia suruh rumah kalau hak motivasi ni yang dia kata isteri tak tak wajib apa oh, waktu itu kahwin buat apa? habis belakang <laughs> dia boleh wari pisang wari meliyan dia cari kutu je ajak, ajak ibu dunia Kerana membaca fiqah dalam bentuk yang tidak seimbang Cabutan-cabutan ha, betul ha. Fiqah-fiqah cabutan betul Yang wajib siapa masak? Suami masak Alhamdulillah Alhamdulillah, apalah penceramah kat TV ni Berapa punya. Bukan setakat dia masak, dia kena beli Dan dia masak pada isteri Lepas tu kejumpaan isteri pun dia Saya dayan suami je itu dari timur pula raga isteri Jadi apa yang dapat suami. macam ibu tua. kena yang bercakap ni dipanggil apa sufahaul Ahlam yang, yang belajar. dan sufahaul Ahlam ni berbicara tentang agama. kita pun tak suruh isu ke masa hari-hari tapi jangan kita buang benda-benda yang apa kata benda yang yang menjadikan kehidupan rumah tangga tu bagus. mana ada dalam kepala otak suami ni kahwin aku tak mahu saya ko masak. ada ada dalam otak. Itu buat apa kahwin? Apa makasih kahwin ni? Adalah mawadah. Apa maksud mawadah? Isteri masak? Oh, mawadah teman, isi tak masak. Tuduh. Masak mengi pun tak apa. Bukan dah semua masak apa. Nah, ini di antara dia panggil apa? Ahkam syariah. Itu panggil dia datang. Tapi, kalau tak masak, tak boleh mengadu kat mahkamah. Oleh tu cakap kasak? Cakap kasak yang suami berosa. Mana lah kata tak berosa pula? Takkan cakap, cakap kasak yang suami halal pula? Ataupun dapat pahala? Kenapa, Ini pemikiran yang kita ambil daripada cerita Sidonoba dan dijadikan sebagai ceramah. Satu dunia ceramah allah Tak apa biar suami isteri berlatiak, isteri marah. Sidonoba apa kena. Ha chaib, Ibn Ajibuddin dunia itu kisah dijadikan sebagai apa nama dia kaidah ahkam syariah. Wa in qulna inal <manyol> bai'a min babil hajat. Kalau kita katakan bai' itu daripada hajat. Fal ishad warahnu wal hamil min babit takmilah. <manyol> Maka saksi jagaran boleh terulah hamil kafalah apa beza apa hamil hamil ni kafalah nafsi dia panggil kita jamin orang jamin orang dia main negara kita dulu kan tak ada pasport jadi siapa yang nak yang nak apa nak menjamin ada barilah kisah okay, ni pasport alhamdulillah kemudian uh, menjamin orang yang masuk penjara dibebaskan jadi kita jadi penjamin dia lah. okey dia panggil hamil dia juga ataupun kafil in bab takmilah tak ada pun tak apa wamin zalika aljamu baina salataini fi safar mukammilah alladzi tuqsaru fi salah sembayang tu asas maka disyariatkan boleh sebagai mukammilah kepada kita pada satu hari saya Said Osman tak buat jamak sebab dia takut Arab Badawi tengok satgi dia kata apa Usman ni ubah kami faham sembayang lima waktu jadi bila tak buat jamak ni adakah menggugurkan syariat ah? pada mukammilah tapi tak buat semayang ni, gugur so, saya satu ketika, so, Osman masuk ke satu kampung, dia tak semayang jemaah kerana dia tak nak orang Islam yang yang tidak ada ilmu yang banyak ni salah faham, tak perbuatan perkuatan dia so, itu pemimpin, Dan itu akam untuk pemimpin pemimpin ada mizan khas kita tak perlu buat macam tu, sebab pemimpin ni kalau dia buat pelayan nanti takut jadi sunnah so kita orang yang tidak pemimpin, hidup orang-orang begitu orang yang dikatakan tidak ada kudwah, mizan dia lain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 So, jamak ini, mukammilun kepada hafzu. So, okay. Jom pemikiran syar-tubis. Daripada sembahyang, bawa main sampai kepada hafzul-aqad. Haji'il. Ini pemikiran jama'qasik yang begitu. -tik. Fahadhi wa amtharuka mukammil lihadhi martabah. Semua so, contoh-contoh ini nak menunjukkan muhasinat adalah mukammil kepada hajiat dan zaruriat, bukannya mukhillun. Bukan yang mencacatkan dan membatalkan. Kalaulah apa nama dia muhasinat itu membatalkan aslu, daruri dan haji maka itu bukan muhasinat. Itu bukan muhasinat. Itu adalah haji. Jadi so, untuk kita kenal muhasinat dia tidak membatalkan kedua-dua. Misalnya kita sebut tadi uh, adalah dalam saksi. Kita sekarang mana ada kita nak bincang tentang saksi yang adil? Lama sekali ada adalah di dalam kita kita fikirkan ini. Tak dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita. Kita makan di kedai, kita buang masa banyak, semayang rawatib pun jaga. Sebab ulama mengenakan, kalau tak tak salat rawatib, gugur syahadah. Jadi, berapa ramai yang jaga rawatib? Berapa ramai orang yang tak makan di kedai? Contoh. Jadi, kalau keadaan dia panggil Umumul ulfisqi begitu. Jadi kita tidak menjadikan dia sebagai lagi syarat. Kalau dia kena syarat banyaklah benda yang tidak sah. Semah yang apa pun. Maka kahwin kita sekarang ni tak perlu kepada saksi yang adil. Tak perlu kepada wali yang adil, perlu yang amanah saja. Ingat ya, maksud dia dia ni memang nak jadi saksi betul-betul, tak -betul tahu bagi betul. Kalau dia sakat tak tak kalau tak istighfar pun sah dengan ni majik tu perlu nak nikah tu istighfar. Astaghfirullah azim. Bayang nak me mengembalikan adallah. Ya. Wali pun istighfar. Tapi tak perlu istighfar dah. Pendak macam tu susah. So kita kata kalau wali itu, peminum arak pun sah dia punya wali. Kalau wali itu tak sembahyang pun sah. Kan dia mesti nak jaga anak dia dari orang yang baik ataupun jahat. Susah Tambah satu sekali semua orang tahu tak berubah kepada adalah dulu kahwin tak tak ada macam kita sekarang dulu kahwin kat orang kampung tahu sekarang ni orang kampung negeri negeri sebelah mentah semua orang main yang kewajipan pergi itu, satu kampung tu je 40 jiran je bukan sampai ke perlis main sini tu tak wajib dah lebih pada dah masalah tak wajib tu denoh kalau kita pergi kenduri pergi wajib mai lebih dia mahlal lebih kos pun tinggi tu lagi semua Anah-anah buat kawan lah. Anah kalau kenduri, lebih 2 mahal dan tak pergi lah. Kawan rapat ke apa. Jadi kita pegang konsep tu. Bawa 2 mahal, kita pergi. Atas 2 mahal, tengok keadaan. Jadi ramai yang kenduri kawan yang tak Sebab lebih 2 mahal. Sebab kita kena faham konsep syariah ni bukan suruh ibadat sampai kita habis duit banyak. Nak buat apa, kita kenduri habis berata-rata. Ok, duit eh. Mereka kita hantar duit ke dia. Bank in, nak bagus. Pemikiran kita mesti ke arah kita. Ada kau tanya kawan lah, intan ada nama mereka nak bagi duit? Dia tak bagi duit, anak bagi duit. Tak balik baling, apa. sebab Nabi sebut tu dalam konteks kampung tu, ni anak kaji, maksud takkan sampai 200km kita kena pergi berkeluarga, tak ada kerja, sampai kat mana maunya, tak najaja. Penat, sebab tak ada kewajipan yang disertai dengan masyukoh. Dan kendura ni tahsidak dia. Dan sebab apa? Orang kampung kenapa? Sebab dia nak kenal. Nanti orang nampak pelik. Tak perlu jalan dua-dua. So yang perlu iklan tu, bukan iklan satu dunia. Iklan di kampung tu ya Sebab orang kampung tu tengok dia berjalan seorang tu. Tiba-tiba ada dua orang. Orang luak tak perlu luak daripada kampung. Maka Ini yang dikatakan fiqratul maqah. Sebab dia kewajipan tu dia dia kewajipan Bisharti Al-Qudrah. Kewajipan mesti disertai dengan kontrol. Bila tidak ada kemampuan, jangan ada, -ada kewajipan. Lebih daripada rumahlah ni bebanan. Lah. So ini benar kita kena apa? Kalau kita buat seperti macam ni, senang. Orang pun tak maju. Aku tak berdoa malah tak wajib dah. Kena <laughs> balik, naya lah. Jadi benar tu akan mengingatkan beban orang Duit pun tak habis banyak. Orang kadang-kadang habis dik kenduri banyak. Semata-mata nak habis kenduri ya tu. Keduanya bergerak kedah. Ajaib, ajaib betul. Oh, anak ada perlukan duit itu. Isya, ya, apa keperluan dia. Kenduri sejam makan bila Baiklah, baik. Anak -baik. asal itu tajidit. yang tahu. Fihad al-asr. Itu mengurah apa yang kenduri kahwin. Kenduri kahwin dia suka pesta. Baiklah, kita bagi kepada orang miskin, kepada pelajar-pelajar, belajar yang boleh membangunkan negara. Ni, habis kenduri beratus ratus ribu. Tak, tak ada makasih lah. Baik seterusnya fa hada wa amthaluhu kalmukammili hadhihi almartabah iz laula yamyshra lam yukhilla bi asli tawsiati wa taqfif kalau jama'ah ni tak buat kalau jap dia pun tak ada tak menghilangkan apa-apa pun dia punya aslu asalah as asab ila akhiri so kita buat tekak ni dulu insyaallah tapi jangan yang panjang syarat-syarat eh, ada apa, -apa sikit tak ya? habis dah Wa amma al-thalithah fa yang ketiga itu dalam bab apa nama dia ee, tahsinat seperti ada adab hadas duduk apa tu menghadap tidak menghadap kiblat eh, menghadap batu makdis wa mandubatul ahdath taharat suluk-suluk dalam taharah qomak dan seumpama dengan dia wa tarku ibtalil a'mal iaitu meninggalkan pembatal yang membatalkan al-madkhal fiha wa in kana ghurujatan iaitu riya tidak khusyuk. Semua itu adalah muhasinat. Sebab itu orang tanya, kalau dia tak khusyuk, semuanya batal tak? Tak batal, cuma tak hilang pahala. Semua itu benda-benda yang madhul, dia tidak wajib. Wal-infak min tayibat al-makasid. Dan menginfakkan daripada benda-benda yang baik, daripada kita percayaan rezeki. Wal-ikhtiaq fi dha'aya wal-aqiqah wal-aqiqah Kita ambil yang paling elok dalam persembalihan, aqiqah dan juga perbebasan hamba wa ashbah dhaliq. Wa min amsat hadhihi al-mas'alah an hajat katati matu daruriyat. Semua masalah ini menerangkan hajat penyempurna kepada darurian. daruriyat. Wa kadhalika tahsina, tahsinatu katakmilati lil-hajat, penyempurna kepada hajat, fa inna al asl al-mas'alah. Al-daruriyyah adalah asl al-mas'alah. Sebab tu Nabi bila bertembung, Nabi kata apa jangan potong tangan orang yang sedang berperang. Takut nanti kalau kita kita potong kita potong tangan dia, kita potong tangan dia, dia dia masuk hukum furah. So, masa perang Nabi SAW so tangan hudud tu. Sebab itu kita di Malaysia eh uh, penanganan hukuman hudud ini ada reason dia dan seumpama dengan dia. Apatah lagi uh, kepercayaan orang kepada mahkamah pun belum kuat dan seumpama dengan dia. Kalaulah hudud ini dilaksanakan oleh orang jahat musykilah. Itu kata Syekh Alawi, hudud mesti dilaksanakan oleh orang beriman yang betul-betul melaksanakan cara yang baik. Tapi ada, bukan semua hudud tak boleh laksanakan, ada sebagainya yang boleh macam Qazaf Qazaf Tak boleh hajat kepada sasi Qazah ni bila tidak ada sasi ni so, ada 4-4 yang perlu kita laksanakan juga syariat seperti Eee.. Uh, apa, apa.. Qazaf, Hirabah Kecurian, pembukaan, berhajat kepada Hirabah Sebab dia menjaga Amnul Ijtima'i Ada pun yang, yang seperti mana zina dan superman Dia mungkin boleh ditangguhkan dengan asabat-asabat tertentu Tapi kita melihat di sini bahawasanya uh, syariah ini menjaga kesemuanya itu sebagai mukammil mukammil mukammil. Nah, so fikrah ini kita adalah orang yang pertama berfikir cara begini. Makna semuanya dia ada rantingan, dia tak adalah benar ini asing daripada yang ini. Contohlah penjara ini asing daripada hukuman bunuh dah. Penjara hadam pun daripada dia dia mesti ada orang punya apa silsilah DNA dia, silsilah. Tidak dipanggil ini dalam istilah dipanggil apa? wahdah satu unit wahdah binaiah syariah ni satu unit walaupun dia ta'zir tapi ta'zir khadam kepada hudud jadi hudud khadam kepada ni khadam hudud dia tidak orang kata berpecah dan berasingan daripada hukuman-hukuman yang lain hasbama ya'ti tafsilu zalika ba'da hadza insyaallah insyaallah akan diterangkan lagi pada masa akan datang kata al-imam asy rahimahullah kita baru baca Uh, lima satu, dua, tiga, empat, lima baru macam lima muka surat tapi Allah, ilmu mashaAllah dalam ni ilmu saja tak ada apa apa tuan-tuan beritahu si macam mana ilmu Imam Shatibi Rahim ha? sangat tinggi dan asyad dan yang ketiga nanti kita akan bincang pula al-mas'alah salisah syarat kepada takmilah jangan sampai membatalkan hajiat dan apa dia apa dia, apa dia? panjang dalam bahagian kita buka soalan wallahu taala ala wala. Wa ya. Ya. Ah, hula ulama Juma, ulama dia ada, ada ada dia punya apa dia ijabi ada salbi dia. Dia ada kesoyan pada setiap negara. Syaitan minal mushtahidin, Syadzali minal ayim fuqaha. Yang sesuai yang kita kritik. Dia tidak mengkritik hadis, dia mengkritik sebahagian furuk hadis yang yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Tak ada ulama yang tolak hadis. Nampak gayalah. Nah, Kenalah Dia pun tak tahu dulu ke okay. Lah nampak tahu apa dah ustaz. Okay tapi lah syekh Masya Allah, syekh tapi apa dia tak semua pemikiran yang bagus dia Malaysia tersudah di Amerika ya hmm ha ya kita tak ini nak menjadi nyawa ada semua tahsin dia main-main dah pada muhassinat ataupun kita namakan sebagai mandub fardhu kifayah yang perlu dia ada kat. Tak buruk terbiak dia fardhu kifayah. Darjat dia tahsinat kepada hajat. Sebab kalau tak ada rumah-rumah kebajikan, anak-anak terbuang, siapa nak jaga? Dia fardhu kifayah, bi-ittifaq al dia tu mu'affan. Ya. Dia tak pada fikir ada ke patut dia dia kena, dia kena faham itu dia kena belajar keadaan oh, sabru wa taqsu isu menggalakkan lain menggalakkan maksiat diskon kahwin lewat mahar tinggi hakak itu tak ada kaitan langsung kita nak jaga budak tu tak ada kaitan langsung ya ni dia panggil jihad munfaqah ini itu masyarakat masyarakat yang mereka tidak baca fak fak menyatakan kewajipan masyarakat menjaga anak-anak lakit luqata pada mereka. Anak-anak yang terbuang bukan apa dia benda baru melah. Mereka dia macam orang kata buat uh, melihat satu isu itu apa yang yang jauh dikaitkan dengan isu yang lain. Seperti mana apa nama dia kalau kita nak nak nak bentras satu jedaya kita mesti ambil daripada usul dia. Usul apa dia, zina bukan daripada mewujudkan umat baik tak ada kata adai lah, pahain-pahain kita dah huraikan dalam beberapa puasa ni, puasanya tak ada kaitan lah dengan benda itu menjadi fardu kifayah lah ya. tak qada. Dengan ittifaq al-madhah. Sebab masa tu dia, dia apa dia hilang kemampuan. Dan Syafieyah tak perlu qada. Ya. Itu dalam kaul sebagai Syafiieyah boleh ya, juga boleh digunakan ketika una tapi jangan jadi kada'atan. Ang talil afdalnya tak buat sama kita boleh semayang di mana-mana kita. Malainkan dia jadi tidak menjadi budaya kepada kita. Tapi tanpa kosong Tanpa qasar. Jamak. Jamak taqdim dan jamak ta'khir sama. Orang. Tapi kita sendiri yang menentukan seboleh. Amana, amanah kita itu ada. Dia panggil jam j, uh, uh, apa? Jawazul jam'i li syughlin. Itu hak al-Hanabila. Ada soalan yang? Ya? Kurdah dia bukan isu agama dia, isu budaya Jadi, uh, afdal dia tak pakai Atas sinat lah Tapi kadang-kadang kalau bawa kepada perpecahan umat Islam Dia anggap sebagai bid'ah dalam maliki lah. Kasar dia, ya. cikgu dia tahu dia tahu dia dah Ada dia dia dah tahu dia dah tahu dia dah tahu dia dah tahu dia dah tahu dia itu iskaliah kali kes kefahaman. Tahsinat ni bukan maksud dia sunat. Dan orang salah faham bila menganggap tahsinat ni sunat. Tahsinat ni tasmal wajibat wal mandubah. Dan akhlak dia dia bincang tu di sekerun tuhan tapi dia tidak menjadikan kesuruhan negara tu hilang pun itu bertabak dia buah hasil adalah tapi mereka mengetik di sisi atas atas. Tapi tu dia dia dia. Betul betul. Dia naik tapi pada aslon dia Odia bila dia dinaik bila dia berkaitan dengan kerajaan Asal semua negara dia dia naik dia menaik. Sebab tu ada hajat yang naik kepada tahap. Ha, tapi aslunya adalah hajat. Oleh itu yang akhlak dia aslunya adalah tahsinat. <tuh>. Tapi dia bila ada qarina qarina dan awamil ya. Tapi pada aslunya ah <tuh>. semua dia adalah ikhtilaf alfas. Kalau kita faham yang tu insyaAllah allah tak ada masalah. So ulama ni bincang tentang asalun, <coughs> mana dia akan naik, dia akan naik. Dan kadang-kadang uh, diutamakan tahsinat kata hajiya bila dia punya masalah dia besar. se. Lah. Patu di antara perkara kita kena faham, tahsinat ni dia boleh naik ke apa tahu. Qat-qat, waktu dipanggil dalam istilah usufi atafiqah tanzil. Depa tanzil ataupun iqama ada يقوم مقام هذا. ataupun pada apa dia, dia Yahya hil yahullu mahal. macam al hajah tunzal wa. Lah, Begitulah dia begitu ada soalan eh? Soalan, soalan, soalan, Ah. Kita ah. ada lagi 1 minit. Ambillah. Okey. Ah, silakan. Ah. Ya, ya, ya, ya, ya. Hmm. Hadis itu ditolak sendiri oleh ulama hadis <gulanya> sebagainya lah. Tapi ala kuliah ulama hadis dia hanya bincang sekadar sana dia tidak sampai kepada martabat untuk dilaatul hadis. Hadis itu dia boleh ditafsirkan kepada dua. Kalau sahih, makna dia istighfar ummah umat tu dakwah bukan umat ijabah maksudnya umat tu dakwah ni umat yang belum masuk Islam. Asma mereka yang berpecah umai Islam apa pijahat um darak kan ha jadi law sallama sihat hadis tafsirannya begitu tapi hadis itu ada musykilah pada perawi dia satu walaupun tirmizi kata hadisun hasanun sahih ibnu taym berkata sahih tapi semua pakai guna hadis itu untuk tadi seram <laughs> dan bercanggah al-quran wa an hadhi ummatun wa, -wa wahida Laku dia panggil itiraf ha? nah, Hadis itu hadis Tak diluatkan dalam Bukhori dan Muslim Dan Isu pecah Isu besar Tidak semudah kita menggunakan Hari Ahad Di dalam Takwin uh, uh, Dan soalan dah, Terima kasih InsyaAllah kita bertemu pada bulan depan pula Bincangkan-angkat Tapi uh, Kalau study baca InsyaAllah Hapa uh, yang lama-lama Allah Ta'ala bagi kutuhan InsyaAllah Ilmu Allah yang bagi insya Allah Kita sama-sama baca kitab ni Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sampai kepada Maqasir wa ilmi ha? Allah Ta'ala ala wa'ala Assalamualaikum wa ala. wa Alhamdulillah uh, Terima kasih di kepada Al-Fadir Ustaz uh, Di sini ada beberapa pengumuman Yang pertama buat hadirin yang uh, Yang belum mengesahkan kehadiran Pada helayan uh, Kehadiran yang saya edarkan sebelum ni Mohon untuk sahkanlah. lah uh, Kemudian buat uh, hadirin yang Uh, belum membuat pendaftaran ataupun hari ini hari yang pertama anda datang uh, boleh jumpa saya selepas ini untuk pendaftaran. Uh